А ці хлопці дуже не люблять міняти саме форму. Я навіть припускаю такий абсурд, як золотошиті погони з серпами і молотами замість двоголових орлів. Але більшовицьку тріскотню він би залишив. Під цю дудку можна ще заманити чимало легковірів, особливо серед інтелектуальної лівоти в Англо-Франції. Ті ще не знають, що на них чекає. «Від Сталіна вже ніхто нічого не чекає», – сказав похмуро Дмитро. Ось цими руками я одягав на нього бранзулетки. Він, правда, мало що тямив, бо був якийсь не в собі. Під наркотою чи що? І що Адольф гадає з ним робити? Не думаю, щоби він скрив, у братчика. Гітлер планує велику дефіляду 7 листопада. Буде тріумф за зразком римських імператорів. Побоявся би Бога. Але ж він не вірить в нього. Він вірить в Одина. Іншими словами, в князя світу цього. Не вірю я, Дмитре, що тут обійшлося без руки Люцифера. Та й ці його символи есесівські? Ні, це дітча робота. Тату, а в комуністів що? Божі символи? Червона пентаграма, криваві прапори, масонський і серп, як пародія на гениталії в процесі злягання. Я вже не кажу про їхні рогаті будьонівки і шанелі до п'ят. Жирці вала. Словом, яке їхало Таке здибало Але ж по місцим Україна З нечистивих рук Тату Україну вибороли ми ОУН, Степан Бандера Наша історія А Гітлер усе таки великий чоловік Я його шаную Сказав би я, Митре Що дурний тебе Піп хрестив, Але знаю отця Корнелія Як розумного чоловіка Та я тебе ніби вчив «Не вір тому Лайдакові. Тато, він юберменш. Йому підкоряються не лише держави і люди, а й стихії. Він править світом. Я й кажу, чортів син. Але досить про це. Ти мене не слухаєш. Відай, дуже хочеш слухати псячу шкуру. Чув вже, – сказав Дмитро. Хотів би трохи пройтися містом, роздивитись, що як. Стигнеш, – невдоволено мовив пан Теофіл. Відпочинь, відіспись, викупайся». Білизну свіжу маєш? Є білизна, але завтра я мушу їхати на Київ, а потім далі на Москву. де ж, бо за тиждень. Таки хочеш йти до неї, але насамперед викупайся, я вже води нагрів. І, Митре, ти не думаєш, що я це, але переодягнися в цивільне. Ти ж сам. А румуни люті, як оси. Тату, я офіцер спеціальних військ. Десяток на купу складу. То й складай. А уніформу здалося би вичистити, випрасувати. Тут є внизу одна жінка, допомагає мені по господарці, я зателефоную. Дмитро все розумів, і що в його рідному місті його надто добре знають, особливо з числа нинішніх союзничків, і що хоч який би він був тренований, проти кулі з-за рогу, безсилий, і що... Ех, скучив, зрештою, за цивільним костюмом. Сірим, двобортним, таким же сірим велюровим капелюхом, кроваткою в наскісну смужку, мешти дихкі з дірочками. От французький? Добре, пішов у лазничку. Ніч коротких ножів. Кельнере, ти що, не знаєш по-українськи? Дмитро кивнув мізинцем на якому срібно виблискував перстень з хитрою печаткою, зображенням тризуба. Цього перстня йому подарувала галегенція, яка сиділа навпроти, ліпше не знати, хто. Кельнер глипнув на перстень і зблід. «Вже не суїнщі ножі, пане?» Пробилькутів ще хвилину тому нахабний кельнер невизначеного віку і національності. «Казала, краще йти в Савой». Там ножі завжди гострі, сказала генця. Вона гарна, як сама нечиста сила, думав Дмитро. І де вона взялась на мою тяжку голову? Хіба такою має бути жона українського лицаря? Українська дружина має бути поштива, чемна до мужа. Бійсики очима не пускати, вміти добре куховарити чи порити помешкання себе, дітей і чоловіка, а перше – то вміти мовчати. Має бути ледь сумовита, пришитючі плетені співати, а до чоловіка усміхатись і жодним чином не пискувати.